Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi. Meillä lähti, tuota, oli ilmeisesti mennyt automaattisesti mainokset tuohon noin. Tuota, oh. se. Oh. Oh, oh, tämä nyt on tämmöistä. Tämä on vähän meillä on tässä näin. Mä itse ajattelin, että mä en hirveästi ota tätä flegmaattisuusroolia tässä, mutta meillä on, on tällä DJ. Mikä sun oli olikaan nyt? Että... Fleguaani. Niin fleguaani on täällä, täällä paikan päällä hän hoitaa sen puolen paremmin. mutta tota no niin, toi jääteläkän äh, suomen mestaruus ratkesi eilen ja tappara onneksi hävisi koska he ovat hitaita ja flegmaattisia hämäläisiä. Niin mä ihmettelen sitä että miksi ihmeessä tota, pitää siis laulaa kan, siis maamme laulua aina aina tota no niin, ennen siis finaalien alkua niin, tota, niin no sen takia kun kanadassakin laulutaan tai NHL:ssä niin, tota, niin pitää niitä apinoida, mutta jos siellä laitettaisiin ämpäri päähän, niin varmaan sitten Suomessakin laitettaisiin ämpäri päähän. Mutta tämän ohjelman alkuin, niin kun lähtee yksi jääkiekkoihainen kappale soimaan, niin voisit ystävällisesti laulaa Maamme tähän näin? Oi maamme Suomi synnyin maa, soi sana kultainen. Ei laksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa kuin kotimaa tää pohjoinen, makallis isi. Onko ihan helvetin hirjaa? FORSSA! Ja tänään suurimatsi pelataan Miksi toi niin helveti hiljaa toi meetin vinyli Ja pieni poika seuraa kuinka tänään pelaa me Tuon tota, on ensimmäinen kerta kun soitetaan vinyyli tässä toni pastiksessa kun mä aika siis kun, kun, kun alkoi, niin soitin omia vinyylejä aika paljon mutta tässä on niin moni, niin tämä tämä tämä tempo niin ei sen takia koska tu soitetaan vinyylillä mutta tämä löytyy ainoastaan ajosta ja vanhasta vinyylinä Vajakosken peli ja Jussi Siukola. Tätä on toivottu, siis siis alusta lähtien tää on toivottu 17 vuotta. Nyt on konseen päällä. Tääkäs voi leikkiä Noniin, aloittamassa lähetys alusta uudestaan Tää on vähän niinku niin Laulatpa se nyt vähän sitä Mame laulaa uudestaan Laulat se loppukohta jostakin kohtaa Mä aloitan alusta No mä alusta Oi Mame Suomi synnyin maa Soi sana kultainen ei laaksoa, ei kukkua. Ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaata. Pohjoinen. Maa kallis Sä tuo tullessaan, tähtipeiton ylle taivaan Ja tänään suuri matsi pelataan Jengi kohattaa ja hurran Kun pelikaanit ylvänä Kotikentälle luisteleen Katsomossa mua näiti Ja pieni poika seuraa Kuinka meidän isä tänään pelaa Huonosti! kosken nyt nousee kakko ja, jatketaan tuota mutta tuosta noin. Mutta mä mä ajattelin, että pitää tätä kappaletta soittaa ja sitten tuli pidettyä tuo öylympialaisten aikaan murheluspessu. ja silloin ei ollut tietoa, että tämän levyn saa tänne lainaksi, niin silloin tuli soitettu urheiluaiheisiä kappaleita, niin ei nyt pitää taas urheiluspessua, mutta mä ajattelin, että aika flekmanittinen toi niin sanottu laulusuoritus tuossa noin, niin näin ollen soitetaan. Sitä laitetaanpa se vaikka sen vasemmalta puolelta piduttaisi, jos jaksat DJ Fleku okay. kappale soimaan. Me soitetaan tämmöisiä aika elämän ilo ilottomia ja jos semmäri kappaleita, hitaita ja ankeita teema sopivia. Tää, tää on itse sopisi ehkä sunnuntaita päivää paremmin tämän päivän teema, mutta tällä on valitettavasti mennään. Eikä toi riitä tossa laitetaan sitten laitat sit seuraava sitten niin. Nonni. Nonni. Jallittaa parit vastustajat, mutta ajautuukin kulmaan. Antaa luukulle syötön, josta pakkikassin maalaa. Punainen lampu syttyy maalintaa. Kire keikalle, oi kire keikalle Arja ruoski nakasella ruoskalla Ajai nakasella ruoskalla Arja keikalla Oi oi rikaria keikalla Yeah Tuolla tuli viesti, että miksei jäälätkän perinteitä kunni kunnioittain maamelaulussa on kuulunut pohjoinen huutoa, kuten nuo suunnilleen keskellä Suomea sijaitsevat oululaiset tavat tehdä. Niin, jos puhutaan aina oulualaista, siis pohjois-suomalaista, mutta sehän on matematiikassa niin keskellä Suomea kun melkein olla jo voi, ei suinkaan tuo. Chyväskylä, jonka muistaakseni onko se muutama se muutamakymmenen kilometriä etelään, on sitten on se vaa ja että Me vaa kosken pelikanen niin nousemisen pyrkimistä. Mä en tiedä, mitä tuossa kävi, se oli 93. Tietoa on tehty. Laittakaa tietoa. Nouseeko Vaijakosken perikanne koskaan Kakkos Divaariin. Ja tekö olette viedolleet Oulun uimahallissa. Sarjakakkaja on iskenyt kuulemma K.O. paikassa. Selvä. Oh. Ja sitten sit, tuli myöskin lainausmerkisviesti. Tauolla äiti ostaa kaksi lihapiirakkaa mutta voi, niihin tulisi nappia molempiin. Poika, sanaa yö, yö, Poika sanoo, yök, en syö. Syö sanansa, syö sen sittenkin. Kyllä pakkanen vähän poika opettaa. Parasta lyrikkaa ikinä. Kyllä, tuossa oli, tuossa oli, tuossa oli, tuossa oli, tuossa oli niinku suomalaisen suomalaiset, suomalaiset. No toinen oli tehty paimpaa lama-aikaa, että siinä mielessä siinä oli sielun maisema. Kohdattiin, niin hahaa, itken, itkekää, hahaa, itken, itkekää. Onko varsomispiisit tehty Ei vielä. Paitsi hetkoden osaatko tehdä varsomispiisistä munkikuoron Muistatko niitä sanoja? Kertsin sen suurin piirtein varmaan muistaa. Isn't it amazing How a new life starts miten little baby nousee, miten se on get up se it maistanut, no, How se on life goes round and maistanut, and again and again. All the time. Toisaan, toi, toi, toi tuli liian korkealta, siis munkin kuoro on matalampaa, eli siis toi, eh. toi, oli, toi oli vähän nunna lopussa, jos, joskus uudestaan, ja vähän fleikmattisempi, kiitos. How a new life starts How a little baby horse Immediately gets up Isn't it amazing <coughs> How the circle of a life Goes round and round And again and again All the time ota otta vielä otta tässä menee Vilma paran versio on loppu uudestaan vika lause. No niin, tässä menee Old tain. Nyt oli hiljaa korkea loppu. Old tain. Toi oli. Toi oli. Toi oli kanto Finlandia henkinen Otetaan virkeä. Old tain. Joo. Hyvä, joo, joo. <köhön> Alkaa Pleku. Kolme pistää henellä härkien virsi. Okei. Okay. Tuossa aika monta versiota. Tässä on jippu. Me löydettiin myöskin tuossa Varpunen jouluaamuna varmaan 25 eri versiota. Pidetään joulu Vaan var, Varpo Varpunen jouluaamuna spessu, tota, sitten juhannuksena sitten. Pelkästään Varpunen jouluaamuna versiota. Nukkuu, Joo, tää on Suurinta katsomaan Sitten froikkallit kippe aika fleku biisi, joo Ja sitten lihan ja soiman Totta! Totta, totta kai! Onhan me lähdetty tuolla noin Tää on kyllä todella masentava versio Nukku, Poika oletettu Mutta ensi viikolla, jos ei tule mitään muita ajankohtaisia aiheita, että tässä näin tuli ipusta mieleen eläimet, niin en tiedä miksi, mutta ajattelin, että pidetään eläinpesu silloin, ja sitten tota, aina kun se eri eläinaiheinen kappale, niin se voisi ottaa sitten DJ fle, fle, Fleguani, Fleguari, niin ainoa ottaa siis puhuat niinku selata vaikka kysyt tai äänet, ääntii äänellä. tai tamian teetkään niin samalla tavalla kuin kysyt radiosta tulee orava ihan kamppani niin to orava ja täällä koira koira ja kissäkki okay. ja... okay, okay. okay. senä Titi titi Let's play! Da wow, play. Se tuli tosi innokkaasti sieltä niin Tässä siis justi Siukola Ja yllättäen kappale nimi niin on Vaajakosken pelikaanit Heillä on tullut vielä Vaajakosken pelikaanit tietoutta sieltä niin... Olla, äiti ostaa kaksi lihaa mut voi niin tuli pian molempiin. Poika sanoi yäken syö, syö sanansa, syö sen sittenkin, kyllä pakkanen vähän poika opettaa. Äiti nostaa pienen väsyneen sylin ja kantaa sen nukkumaan. Täysin huolta vailla poika kulkee unten mailla Vain pieni hilja hiljaa tuhisee. Vain pieni hilja hiljaa voi ku vaaja kosken pelikaari nyt nousee kakkosdivariin kosken pelikaari nouse nousee kakkosdivariin Pelikanit kolisevat sisään, pukuu uuniseen ja hikkuu. 2-1 voitettiin. 1-2 Herää, katso hikistä isää, joka nostaa pojansa hellä. Hikinen isä, voi voi hieno mielenkiintoinen. Lähtiä kotiin, siellä on mummi ja Ja lämmin sauna odottaa. Voikut on niin liikuttava. Voi niin, niin, niin, ja kosken pelikani, nouse kakostivariin. Voi kosken pelikani, nouse kakostivariin. Voi ja kosken nousee nouse kakostivariin. irona otta parhaimmilla tekst te love you Jatkaa lot Tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Helsingistä tuli Suomen suurin pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Kippis on Radio Helsingin juomaohjelma, jossa juodaan, syödään ja käydään läpi juomaalan alan kiinnostavimmat ilmiöt.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 Yksi poika ja, ja jo aika nuorena ajattelin, että lapset on se, on se mitä varten niin ollaan olemassa ja, ja, ja elämän tarkoitus. On, on niitä sitten tullut vähän muitakin syitä, mutta lapset on aina ollut, ollut tärkeitä ja lähellä, lähellä mua. Tämä niin. olen sitä mieltä, että jokaisella lapsella pitäisi olla niin hyvät olot kuin vaan voi olla. Ja se nyt tekee paljon. Sen eteen. Emme voi odottaa, että joku muu auttaa. Ryhdy UNICEFin kuukausilahjoittajaksi 12 eurolla kuussa. Lähetä maksuton viesti lapsi numeroon 16110. Siis viesti lapsi numeroon 16110. Kiitos avustasi. UNICEF 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka. Piste Siinä se mainosloppu, tai siis toi puffin loppu vähän kesken, mutta kun ei jakso varmaan loppuun asti tässä näin mitään. Mitäpä niin, niin väliä, kun, kun nyt flekmaattis fessua. Ja jos puhutaan phlegmaattisista tyypeistä, ne on niinku puheen suhteen, niin eiköhän se ole Kimi Räikkonen ja niihin niin kai, mutta epävää mua onkin sitä kiinnostattu. Muistakaa se on sitten pahrain eikä bahrain. Jäämies miesten pohjaat jokan sektoriin. Puhutaan. Kimi, Kimi, Kimi, Kimi, Kimi Matiotta Räikkönen, ei jaksa enempää. Ylässä on teitä, jotka ihmetellen juna katsoo, se kulkee kaituu. Ja tuli viehtä, onko DJ Warsa siellä, onko hänellä Fox C-kasetti On, tämähän täällä selviteltään jossain vaiheessa. Hetkinen. HS kertoi vuonna 1997 että jopa Vaajakosken pelikaarien kannustukseksi tehty, on tehty sävelmä. Vaajakosken pelikaarit nousee, dov, divarin ei kohnut koskaan lista eikä eikä lätkäseura tiettävästi kakkosdivisioon. Mutta se olkoon osoituksena siitä, että jokaisella, jokaisella merkittävällä urheiluhankkeella on oltava oma tunnusviisu. Nyt piisi on kyllä ehdotelta kakkosdivisioon. Tässä tasoa, kyllä, loistavaa! Mulle on tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia. Tämä Tuo tullessaan tähtipeiton ylle taivaan, ja tänään suuri matsi pelataan. Onko vaa vähän vaan? Väikko mattaa ja vaa Kun pelikaanit ylvänä kotikentälle luistelen, katsomossa mua näiti piipu, Mä oletan, että silloin ei ollut välttämättä olemassa lahden pelikaaneja. Pelikanssen jatkuu silloin kun tää oli, tää oli, että... Aajakosken pelikani nyt nousee kakkosdivariin. Pitää olla unelmia, pitää olla unelmia ja tähtäimessä suuret asiat. kakkosivari se on siellä. Aajautuukin kulmaan, antaa luukulle syötön, jotta pakkikassin maalaa. Punainen lampu syttyy maalintaa. Vajakosken pelikaani nousee kakkostivariin kosken pelikaani nousee kakkostivariin No we don't play, no. niin täällä on tullut viestiä, että lihalleikka ja puolella nopeudella ja flekua laulontaa päälle kuolisin onnesta flekuna Oli hyvä siitä sitten, ihan puoli, puoli, puoli nopeudulla ei kyllä saada, mutta... Tosiaan, tosiaan. Se on lihan leikkaaja, tekee sen takuun ja karaoke. Se on lihan leikkaaja, sen avovaimolla. On hammas tai ja suonikohjuja. Se on liha leikkaa jo Lappeenrannasta. Se polkupyörän Lappen satula Lappen on liian alhaalla. Tämä on niin flekvanttinen laulusuoli, jos te ei tuota ettei sinästy tuoda. on liian Se on sen koiran paralla. Se koira paralla. On liian vähän körkkiä ja liikaa kirppuja. Se on liha leikkaa sen okay. on mitä siellä? on kaiken taistelua. ja, se ja Lapperannasta, sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Mitä se on? Väärä pelkästään Talo, nyt le Tella le Tella le Tella le ja nyt tietenkin väärinpäin nopeuttana. Hirastettu tulee parhaita hirastettua vielä kerran. Se on lihan ja sen tuuli paikallaan. On liian vähän naisia ja liikaa Sillä on ilmatanoja. Kintaa viittaus, on Pullo, Se on leikkaa ja Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. ly ly Se on liha leikkaa Se on Ja kolesterolista Se on lihan leikkaa ja Se vihaa suihkuja. suihkuja Se ei koskaan vaida sukia tai alusmousuja Se on Se lihan leikkaa ja luoppyrannasta Sen pyörä satula on liian alhaalla Tilli tilli Se on lihan leikkaa ja Se pelaa lottoa, meitä Se tykkää ja mummo muusia. musia. Se on lihan ja kukaan 150 kiloa. Oho. Sen hausatti sijälässä kummilla rahaa nauhalla. Se on lihan leikä ja sen polku pyörän satula on ymmärriä aikaan. Pyörän satula on liian. Ja sitten tuli Summertime on yksi maailman flegmaattisimmista kappaleista. Onko kukaan mun kanssa samaa mieltä? Joo, se on kyllä aika monesta tuli viesteitä, että kiitos Vaajakosken pelikaanit. Ja sitten ne hyvä, kun edes, edes jaksaa viestiä ja kirjoittaa, huhu kun veltoisuttaa niin jumattomasti Kun vetelät terveysit sinne studion taas kadulla Flekku kerhostaa. Tilunilu wow. tuli viestiä joo. Ja Lahe pelikaans perustettiin 1990! Kuusi, eli kolme vuotta tuo vaa ja pelikanit. Nousee kakkostivariin levytyksen jälkeen. Ja sitten tuli viesti, että urava se on. Ja niinhän se on noin minuutin kuluttua, mutta kannatetaan sillä välillä tässä vielä kuitenkin vaa koskien pelikania. heiti ostaa rakkaa, mutta voi niin tulisi napia molempiin. Poika sanoi hyvä, ken syö, syö sanansa. Syö sen sittenkin, kyllä, pakkanen vähän. Poika opettaa. Kyllä. Äiti nostaa pienen väsyneen. Leena Pakkanen opetti poikaa, kun aivana on mikro- sen nukkumaan. Täysin nuolta vailla poika kulkee unten mailla. Vain pieninenä, hilja tuin. Hilja tuin, voi kutsua Vaja kosken peli nouse nousee katposti vaja kosken nousee Pelikanit kolisevat sisään pukuuane ja hikkuu. Pelikannit kolise sisälle hienoa. Yksikästä yksi kaksi tän katso hikista joka poika herää katso hikistä isää, joka nostaa pojansa hellästi syliin. Perhe lähtee kotiin siellä mummi ja pikku ja lämmin sauna odottaa. Maja Koli nousee kakkosdivariin. Vaa jokaisen pelikoli nousee kakkosdivariin. Vaa jokaisen pelikoli nousee Vaja kosken pelikaanit, nouse kakkostivariin. Vaja kosken pelikaanit, nouse kakkostivariin. Vaja kosken pelikaanit, nouse kakkostivariin. kosken pelikaanit. Nousee kakkostimoriin ja seuraavaksi nousee orava puuhun. Kuka talven harmaa takki? Onhan tämäkin aika Korvan karvalakki. Päivästään kuorava oravapu Istui hetken takki. Pissa aika tuolla aikapleipumanta. Sivustotähän joku ja se kappale. Tää ei tähän kissa se kappaleen seuraavaksi. Siinä on. Onko se kiinni? Onko siellä kaikki auki? Kyllä, kissa-aiheinen kissa, kissa kappale tulipas tässä näin ikään kuin lennosta mieleen, vaikka ei edes, edes olla len, lentämässä. <haha> Koska lentäminen on liikaa liian tota, jotenkin reipasta meninkiä, että me otetaan isimmin täällä maanpinnalla. Mutta tota, kissa kehrää siinä kappaleessa ja laulaa myöskin miau-miau. Laula pelkästään kehrää ja pelkästään miau ja kehräystä, ei mitään muuta sanoja sitten. Tai varsinaisesti sanoja siinä okaan sitten oikeastaan. Miau. Miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Eikö se kuitenkin kisteinen noin noin fleekmatte sitten miau, miau? Miau. Noniin, joo. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. О, мяу мяу Miau Miau Miau Kesälläkin, joka säädä. Kissa, ukaloika, huijameri, kissa, kissa, Vahte rastalle, kissa. Kissa, kissa, kissa, kissa, kissa, kissa, se on! kissa, se on! Kissahan Kissahan se on. kissa, on! Kuka tammen terho artee kätki luokse polun kaartee. Mutta huomenna jo miettii, minne terho tulikaan. Kuka kaarna laivan lansaa? häntä pörrö Lammen yli purjehtiikin, vaikkei kukaan uskonut. ¡Horra! Alone I to meet Alone. Hei, tost tuli viestiä, hei milloin DJ Pösilö tulee takaisin? Se, se on niin sopiva Niin mä kysyin tähän Pösilöä al alun perin, että pidetään fregmaattikko spesso Niin piti pitää viime viikolla, kun ä, DJ fleguani ei päässy paikan päälle, että mikä hänen nimessä silloin olisi ollutkaan Humppa, varmaan DJ euro mutta tota, niin, ei, ei käynyt hänelle on til tilauksessa On tilauksessa, on, onko siellä studiossa joku nainen, tuli viestiä, onko ei? Ooksena, minä tiedä, ei, ei, ei, ei ole ilmeisesti, ei, ei ainakaan sanonut, nyt, yhtään mitään ei, ei, ei, ei, ei saatana, eikö tämä jo loputtu? Tuli pikkasen kesken mukaan, Jukka nousi ja sen jullie hei ne! pikkasen kesken mukaan, Jukka nouse sen jkl kun on, okei! Okay. Veti ainakin ennen tuota Vaajakosken koske pelikää phisiää keikolla! Mahtavaa! Terve, ihmettelin, kun Panski kissa kävi sammuttamassa radion, niin ei dikannut lihaleikkaa. Ja, ja, ja tuli myös viesti, että kissan ja, ja koiran välimuoto on kettu, okei. Okay. Liian reipasta mukikuorana munkikorraa, saatana. Kettu. Ja kuuden vuoden kuulijaisuus on myöskin kaikki puolin flekmaattinen. Hmm. Totta, ehkä. Mutta mainostava tauko ja sen jälkeen sitten harjataan. tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi ilman vilunkia. Tämä on Radio Helsinki. Millaisen tarinan sinä haluat kertoa? Tarinan kaupungista. Ääntä ja kuvaa. Tunnetta ja toimintaa. Opi kertomaan ja tekemään. Lahjasalon opiston toimittajaopinnot alkavat elokuussa. Hae koulutuksen. Laajesalon opistopistefi. Vietäs vappuaatto Savoiteatterissa. Brittiyhtiö Electric Swing Circus ensi kertaa Suomessa. Viihdyttävää ja trendikästä elektrosvingiä Savoiteatterin messevissä puitteissa. Liput lippupisteestä. Nähdään vappuaattona Savoiteatterissa. Luo unelmiesi Parveke Puutarha. Viherpeukaloiden kanssa. Jokainen parveke sopii puutarhaksi, oli se lasitettu tai ei. Haluatko sinä nauttia parvekkeellasi lumoavasta kukkaloistosta vai kenties poimia maukkainta lähiruokaa? Meidän kanssamme onnistut! Suuntaa viherpeukalot.fi kautta puutarha ja osallistu kisaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin verkkokauppaamme. Ei hey, älä murehdi siellä tänne joko meriennä. Nostamme majamme. Torstaina Ufon laulukerho Manalassa Vierainani Niko Ahmanen Tule hiljenssi Katso viikaten miestä Se on märkänä hiestä Kohta katkee Kaulamme alkaa Matka Manala Muistatko, kun Manalassa? Eh. Olet ystävien seurassa Radio Helsinki Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka. Piste. Tuomari pilliin puhaltaa pelikäyntiin. No näinhän se on jo. Me ei ole jaksettu lähtee minnekään täällä ja jatketaan tätä fleikuspessua. Tullessaan ylle taivaan ja tänään suuri matsi pelataan. Laitetaan hidastettuna. Onko se Eevilis on. Tässä on nyt meininkiä. No niin on, on valmiina kertsissä sitten. Poika, poika seuraa, kuinka meidän isä tänään pelaa. Pelaa. Moria, koske, merika, KOSDIVAARIEN! Isä voittaa aloituksen, jallittaa parit vastustajat nukkeuilla kulmaan unta luukuu. Ves Oh yeah. yeah, yeah oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Parappa peruste. rousta. <tä> he? No niin he? Onko he? Onko he? Onko he? Onko he? Hei! Siinä on viileemät suuta joo! No nyt tukertsi muka, no nyt. No niin. No Nouse. No Skokan Uusi työeläke on hu huomattavasti aikaisempaa, selkeämpi ja kattavampi järjestelmä, joka ö, alkaa kerätä eläketurvaa jo 18 vuoden iästä ja, ja sitten jatkuu tuonne 68 vuoden ikään.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 Kannustin karttumat, jotka alkavat jo tuolta 53 vuoden iästä aluksi, eläkettä alkaa karttoa 9 prosenttia vuosiansioista ja sitten 63 ikävuodesta lähtien peräti 4,5 prosenttia, eikä kolminkertainen määrä siihen verrattuna kuin nuoremmilla. Diskoon! diskoon, diskoon Eno, eno, eno, eno, eno. Sinne mennään, mennään, mennään, -si -si mennään. Jotkin osit heppaa, jotka oss heppaa. Sinne mennään, mennään, mennään, mennään. Vähän irroitella Iskoon, iskoon, iskoon, iskoon Toton Afrikaan toimitaan sitä löysämpää, mihin se on vaikea. löytää, se on kyllä totta Se oli sen valkon loppu, loppu. Ja on ihan, ihan italla, italla. Enkä tiedä, miten selvii? Selvii? Jäisin. niin kuin miten siinä selvii, sit. Sit, sit. voihan sit, vaikka on toinen, toinen piirsi tuosta ruimaa, nimittäin. What's happening? What's happening? No se, no se vaan lähteä vähän hitaamman puolelle. vähän hitaasti, niin pitääkin lähteä tuosta Hei, kuunnellaan sitten tätä seuraavan viisiin jälkeen flekmaatikkoja sitten. Mutta tässä on Timotea Mikkonen ja Kultainen mummi, vai mummo, on kappale, on kappaleen niin mielenkiintoista, koska se, se on niin laiska, että se pitäisi itse asiassa laulaa tässä näin. Kultainen. vain hitaammin. On nähty monta unta, ja aina niissä on. Tuo talo punainen ja hankivaltoinen. Kultainen mummi! Jos joku erotti Timote ja Mikkosen tuota, tuota noin, niin onneksi olkoon vaan teille. Eikä tää riitä tos yeah. Se oli oleellista. Jee, jee, aha, aha, siellä oli oleellista, mitä hiphopissa löytyy. Siinä oli Flegmaatikot ja tampereilainen osa kolme. Koska tampereilaiset ovat hyvinkin hita-hitaita ja Flegmaatti sinne toisopi siihen, niin olemme tämän seuraavaksi viippalle soimaan. Tamperelaisten puheen oli itse asiassa tämän saattu tulevan mukavasti seuraavaksi. Onne! Oli... Saadaan semmoinen Flegmaattisilla laulusuorituksia tai laulu ja laulu, mutta kuitenkin sinne päin. Mua puripaari kärpänen, mut miksi suremaan? Jo kauan sitten lääke siihen puremaan.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 Kas viina menee ensin poski sieltä aivoihin, ja sieltä käsin vaikuttaa se kaikki no, aivoihin. aivoihin. Siis, ryppäämään, ryppäämään, siis ryppäämään, ryppäämään, joka aamu sännätään, ennätään. ja yes, se. on nohin, niin lisää kännätään. Aatel olla aina, sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina ja pari Kykenee, kykenee, kykenee, kykenee, kykenee, kykenee, kuten he, kykenee. Lisää bunkrokkia. he, kuten oli kuten niin kuten tulee paljon miljoonan kappale. he, kuten he, jo. Ja... Tää on liha leikata. Aina pataa ja kuulepa. minä mikään semmo ei jaksa olla nyt Olen tässä vähän ilahtyä. Mr. puitalautoja, tuoda tuoda tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuunta, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, Tunta tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, tuoda, Tuotta. Ei. Valona Joo, tää oike lähde tää Joo, ei, ei, kaikkea kulje. Olla sisällä. Katson ulos taas, mitä näin saa. Tuolla. Kaukana korkealla tuki valomasto maston jatkuvasti pimeällä ja päivällä näkee sen ikkunasta. Ei kykene, se? oi Jos oi oi oi oi oi oi oi oi viikon oi oi oi oi Mä voisin. Ei, Kirjaavat vaiheeni, kertoa mä voisin. Laulu lähtee rappat, rappat, rappat, rappat, Ei synnyi rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, hyvin rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, rappat, mitä ikinä rappat, Vähempääkään en tyydy, hämähä, hymy, se ei hyly. Laska haukkuni, mutta ihan hetkeksi. Vie hey. vie, se on refleksi. No. Yeah. Mä itse asiassa, tosiaan, että mä ryhdyin homepallin manageriksi Ajattelin, että homma taas homepalli tuonne to, flow tai jos se muu, niin ainakin sidewaysiin Se nyt ei oikein lähtenyt liikenteeseen yllättäen sitten Ei jaksanut sitten tässä tehdä sen kummempia Mutta mä hommasin, hommasin kuitenkin sulla kuule keikan taksilaks Tuolla Puotilan kartanolla järjestetään panikukauden välein stand-up-keikkoa Niin jos kuulemassa olisi oma, että pääsit esittämään sen yhden biisin niin Yhden, yhden. Pidän kappaleen sen jälkeen mysteeriksi Niin, pidempään nyt sitten Eipä sitä jaksa No niin, mutta tuo poottilan kartan oli sitten Mä lähdin manegaareamaan suonnut sitten Varmaan pari lippua vielä jäljellä, mutta Ihmiset on jaksanut koostaa niitä että. ei, eipä sitä Ehkä sana on kiirinnyt, että sinä menet sinä nyt sitten suunnitelma fiiliksi Luonnosta iisisti Pakko väli rentoutuu Kun on paiskinut röitä että silleen, että niinku toi Flow, flow Festivalin eksklusiivi keikkari, tommonen kolme minuuttia sitten stand-up-klubilla. Eikö aikalailla me yksi yhteen? Joo. Hyvin managerin tehtävät voitanut. Joo, <laughs> ihan mahtavaa, kyllä, kyllä. Ei kai täydetä, hei! Laitetaan viisi alusta vielä, kertaan Jatkuu. leen! koski! <laughs> Ja kiitoksia sille herralle, joka ainesi tämän levy toi, se, se, se Toi! Se toi tän Jyväskylästä asti, eli ja Vaajakosken vierestä. Saa nähdä, kuinka pitkään hänestä suostuu, että mä pidän sitä täällä näin levyyn, niin, että kuinka paljon tätä tulee jatkossa soitettua, ja se on ihan kiinni siitäkin tietty. Sepi ja Janos Joo, Janos, joo, Janos, niin kyllä joo, joo. joo, joo, joo, joo. Ei mitään, se pian on pirkeä. No niin. No, ah ja kosken pelikaani nyt nousee kakkosdivaariin. Kakkonen maistuu. <hah> <Sä, po, hah> mä on mun mielestä se on balla tähti. Mutten ei enää sanoa ääneen. Heinäjaksu on. Antaa luukulle syötön. Jost pakkikassin maalaa. Punainen lampu syttyy maalintaa. Oh yeah. Oh yeah. Oh, Ajakosken pelikaani nousee kalkosti variin Ajakosken pelikaani nousee kalkosti Let's play Let's Se on tämmönen, se on tämmönen, mä vedän vähän Kosken no niin, Let's play! Let's play! Me he hecho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 Täysin nuolta vailla, poika kulkee unten mailla, vain tyynine näillä tuise. Vaija kosken pelikani, nouse kakkostivariin. Vaija kosken pelikani, nouse kakostivarin. Pelikanit kolisevat sisään ja hihkuu, kaksi yksi voitettiin. Tää poika herää, katso hikistä isää. isää, joka nostaa pojansa hellästi syrjyn. Perhe lähtee kotiin, siellä mummi ja pikku ja lämmin sauna odottaa. Vaija kosken pelimonstra trauma, nouse laulaun kosken pelimonstra trauma, nouse laaja kosken pelikari, nouse Kostivarin Vaaja kostken nousee nouse nouse kostivarin vai kostken pelikarit nouse